Бляскавата принцеса Някога много отдавна живял крал, който се разболял тежко, защото над него тегнело зло проклятие. Само едно нещо можело да го спаси. Как е той? Проклятието е много силно и само едно лекарство в света може да го спаси. Но е много, много трудно да се намери. Кажи ми какво е, докторе? Ще стигна до края на света, за да го намеря. Трябва ни глина от заешка дупка. Дупката трябва да е поне 10 годишна. И проста трябва да е на не повече от 3 дни. Ще намеря дупка това добре, но как да разбере на колко години е? Ще се наложи просто да рискуваш. Принцът се запътил към гората да търси заешка дупка. Яздил дълго и упорито, но никъде не видял заек. И не щеш ли? Изведнъж един заек пропучал и пресякал пътя му. Принцът пришпорил коня си, за да не изпуснал поглед заека и препуснал след него. Втурнал се след зайчето и влязъл в една пещера. Пещерата била на един зъл великан. Великанът видял принца. «Я да видим какво имаме тук!» Та, това е, принц! Как смееш да влизаш в пещерата ми! Трябва ми пръст от заешка дупка. Моля те, позволи ми да взема. Живота на баща ми зависи от това. Ще се върна и можеш да ме накажеш както пожелаеш. Но сега, моля те, нека догоня заека. Да, не съм глупакта да те пусна. Никъде няма да ходиш! О, о, о, о, Пусни ме! Пусни ме, моля те! Два дни и две нощи принцът стоял в съндъка. Опитвал какво ли не, за да излезе, но не успял. Поболял се от тревога по скъпия си баща. На втората вечер съндъкът изведнъж се отворил. Принцът примигнал от странната светлина и видял една девойка най-бляскавата дама, която можело да се види в целия свят. Аз съм заека, който следваше онзи ден. Великанът ме е така, че през деня се превръщам в заек, а нощем връщам истинския си вид. Бързо, великанът излезе, Бягай преди да се е върнал. Вземи тази пръст от 10 годишната заешка дупка и я занеси на баща си. Сега върви. Много ти благодаря, принцесо. Кажи ми, как мога да ти помогна? Сега бягай от тук. А когато баща ти оздравее, тръгни да се скиташ по света. Ще намериш начин как да ми помогнеш. Сега тръгвай. Принцът постъпил както му казали. Върнал се в бореца и спасил живота на баща си. После, както казала принцесата, решил да се скита по света. Татко, сега след като вече си добре, имам да изпълня едно обещание. Разбирам те, сине. Принцесата спаси живота ми. Разрешавам ти да направиш каквото трябва да й помогнеш. Трябва да се е скитам по света, но няма да го направя като принц. Мисля да го направя като обикновен момък и ще видя какъв занаят мога да науча. Много добре, късмет синко и скоро се върни от дома. И така принцът напуснал двореца като обикновен момък. Скитал се надалеч, когато една вечер срещнал рибар в един хан. Ей, Мунко, не съм те виждал досега тук. Нов ли си? Да, търся да науча някакъв занаят. Тогава защо не дойдеш, с мен? Можеш да ми помагаш, имаш силни ръце. Искаш ли да станеш рибар? Да, защо не? И така принцът тръгнал с рибаря и се научил да лови риба. Той се трудал толкова упорито, че рибарят останал доволен. Когато дошло време принцът да си тръгва, рибарят му дал една мрежа. Тази мрежа ми е даде един магиосник. Няма достатъчно силна риба на света, която да я скъса. Вземи я със себе си. Много ти благодаря. И принцът продължил. Когато бил гладен, ловял риба. Щом му дотрябвали пари, продавал риба. И така продължил да се скита, докато накрая стигнал до друго кралство. Дворецът там блестял с хиляди светлини през нощта. Попитал един минувач какво е това. Приятелю, тук съм отскоро. Моля те, кажи ми, защо дворец е украсен така? Да не би до вечера да има специален случай. О, украсяват двореца така всяка вечер. Кралят като горд баща отбелязва красотата на нашата принцеса. Предизвиква всеки, който може да му докаже, че има друга, която блести повече от собствената му дъщеря. Никой до сега не идва основина за девойка, която да е по великолепна от принцесата ни. Но защо е това наблягане за едната красота? Това е просто гордостта на един баща. Принцесата ни е много умела и във всеки спорт, и всички изкуства. Но тя тайно се надява някой да намери жена, която да блести повече от нея, така че баща и да престане с това тържествуване. Намира го за доста смущаващо. Може би аз ще помогна на принцесата. И така принцът отишъл при краля. Ваше височество, познавам девойка, която блести като слънцето. Ти, един прост рибар познаваш девойка, която блести като слънцето, така ли? Да, много добре, давам ти седмица да я доведеш тук при мен в двора. Ваше височество, не съм съгласен с това, че една дама трябва да доказва своята красота, но ако я доведа тук заради принцесата ви, обещайте ми, че ще я приемете като почетен кралски гост. Имаш думата ми... Но има и предвид, че ако се провалиш, като я доведеш тук, ще бъдеш наказан. Съгласен съм. Тогава принцът се върнал в гората на своето кралство и открил пътя към пещерата на великана. Но колкото и да се опитвал, той не успял да намери входа и, защото навсякъде прииждала вода и било невъзможно да премине. И тък му, когато принцът решил да се гмурне във водата, се чул вик – Се почакай! Коя си ти? Аз съм красницата на принцесата. Знам, че ти си принцът, за когото ми е говорила. Как ме позна в тези рибарски дрехи? Каза ми, че ти имаш за смене очи. Тя къде След като те освободи великанът, толкова и се ядоса че я заключи в същия онзи съндък, в който те беше пленил. А когато стане заек, не може да излезе от пещерата, защото той наводни всичко наоколо. Затова трябва да стои само в съндъка. Водата вътре се пази от огромна свирепа риба. Аз знам как да вляза в пещерата през дупката, която е направила като заек, но не можем да излезем по същия начин. Не се тревожи. Просто влез вътре в пещерата и легни в съндъка при нея. Той е отърво и може да плаваме. Аз съм добър пловец и ще успея да ви измъкна. Ами, какво ще правим с рибата? Имам мрежа която никоя риба не е достатъчно силна, за да я скъса. Не се тревожи за това! Сега отивай при принцесата!» И старицата влязла в пещерата през дубката и отишла в сандъка при принцесата. Принцът хвърлил мрежата в водата и рибата се хванала в нея. Той преплувал към пещерата и измъкнал сандъка навън. Скоро били на свобода в гората. А принце, ти ме спаси! Благодаря ти! Трябва да те помоля за една услуга. Да? Принцът разказал на принцесата и нейната кръсница всичко за краля и дъщеря му. Никога не бихте молил да ме придружиш там. но чух, че самата принцеса е толкова уморена от самохвалството на краля за нейната красота че желая някой по-красив да се появи в кралството, за да може страданието и да свърши един път за винаги. Разбирам. И то се знае, че ще те придружа. Добре е, че кралят прави вечерни тържества. Така ще мога да бъда себе си. Как може проклятието на великана да бъде развалено за винаги? Може да се развали, ако мина през мъгла от злато. И те потеглили към кралството. Но щом стигнали в двореца, принцът отправил странна мълба. Взел една дървена котия и помолил принцесата да влезе вътре. После отнесъл котията в двореца. Къде е девойката, която каза, че е по-красива от дъщеря ми? Ваше височество, тя е в кутията. <си> <си> това ще гали е. Бляскавата девойка е в кутията. Не намирам това за забавна мамка. Само ми дайте малко време, ваше височество. Може ли хазната ви да ми услужи с малко златен прашец? Приемам да ме накажете както пожелаете но ме изтърпете още малко време. Добре тогава! Дайте му едно боре с златен прах. Прашеца трябва да се издуха през тръби, за да се разнесе като златна мъгла. Ваше Величество само ни губи времето. Ако е така, ще си плати за това. За сега ще се доверим на това, което казва. И златният прашец бил поставен в тръби и сто стражи започнали да го раздухват така, че да се издигне като гъста златна мъгла. Когато мъглата била достатъчно гъста, кръсницата отворила котията и принцесата се явила. Тя преминала през златния прашец и проклятието най-сетне се развалило, а всички в двореца стояли хипнотизирани от нейната безмерна красота. Милайди! Наистина си най-бляскавата жена на света. Видя ли, татко, сега спри да се възхищаваш на моята красота пред всички. Спести ми това на удобство. Аз струва много повече от едната красота. Съжалявам, скъпа Рибарио ти, как... А... ти... Принцът разказал всичко на краля за себе си и за принцесата. Той уредил да се завърнат в кралството на принца, където се оженили и живели щастливо до края на дните си. Великанът никога повече не ги притеснявал, но те също внимавали повече да не се доближават до пещерата му. А кралят разбрал, че красотата не е всичко.